Це й стало підставою для страти. Що ж це могло бути? Жодних надійних даних для впевненого припущення у нас немає. Хіба що не надто виразне повідомлення новгородських літописів про посадження у Новгороді князем сина Ярослава Іллі? його загадкову смерть і гнів Ярослава на Костянтина, а також страту останнього в Муромі. З літописних повідомлень можна зробити висновок, що смерть Іллі і гнів Ярослава на Костянтина сучасники ставили у певний змістовий зв'язок. Ми не знаємо обставин смерті Іллі. Але дуже можливо, що Ярослав міг вважати винним у ній саме Костянтина. Причому її повні обставини розкрились, очевидно, лише через три роки. Інакше важко пояснити таку криваву розправу Ярослава над своїм близьким родичем. Невдовзі Ярослав жорстоко розправився із братом Судеславом. Як свідчить... Літописна стаття повісті минулих літ 1036 року в саді Ярослав Судіслава в поруб брата свого, Плєскаві, а клівєтан к нему. У цій історії також не все зрозуміло. Коли літописцю відомо, що підставою для ув'язнення був підступний наклеп на Судіслава, то чому цього не знав Ярослав? Звичайно, істина могла з'ясуватися і пізніше, але навряд чи для цього потрібно було аж 24 роки. Судислава випустили з поруба тільки у 1059 році сини Ярослава. Таке враження, що Ярослав забув про свого нещасного брата, а нагадати йому ніхто не наважився. Можна припускати, що Ярослав знав про наміри Судислава більше, ніж пізніші літописці. Але, хоч би якими мотивами він керувався, прирікаючи брата на довічне ув'язнення, кара ця не виглядала справедливою ні для сучасників, ні для нащадків. Ознайомлення з літописними повідомленнями про жорстоку довколо тронну боротьбу Ярослава зі своїми братами і Небожем, після остаточного його утвердження в Києві, може скласти враження, що вона не залишала ні часу, ні сил для мирних справ. Одначе це не так. Відбувалися також інші події, до яких мав безпосередню причетність Ярослав. Однією з них були заходи щодо увічнення пам'яті братів-страстотерпців Бориса Гліба. Глухо про це повідомляє літописна стаття повісті минулих літ 1015 року, якій братів-мучеників оголошено покровителями землі Руської. Більш докладно. Житійні сказання про Бориса і Гліба, а також пізні літописні зводи. Згідно з Нестервим житієм про Бориса і Гліба, а також анонімним сказанням чудес святих страстотерпців Христових Романа і Давида, християнські імена Бориса і Гліба, Ініціатором прославлення братів був Ярослав. Ще впевніше говорить про це укладач Нейконівського літопису. Згідно з ним, пошануванням убієнних братів Ярослав перейнявся відразу ж після того, як остаточно утвердився в Києві. На запитання про місце поховання Бориса Єгліба він отримав відповідь. Борис лежить у Вижгороді, а Гліб – десь поблизу Смоленська. Тоді Ярослав наказав відшукати останки Гліба і також перевести їх до Вижгорода. До пошуків було залучено велику кількість людей. Зрештою вдалося з'ясувати, що не подарік від Смоленська –